Tervetuloa tänne Y-radion tutkivan journalismin lähetykseen. Kenttä oli. Tällä kertaa lähdemme tutkimaan, mikä on Tittoisten järven tilanne sen jälkeen, kun sinne kaadettiin muutama tuhat tonnia. No mm. ehkä se on vähän liikaa jo <laughs> mm. jotain kemikaalia. Aiheena on myös tyhjyys, joka Kyllä. liittyy tietyllä tavalla Totta. On, onko muuta jäljellä? Eli yleensä pyritään tämmöiseen monialaiseen tyhjentävään. Niin, kuin... niin. Mm. niin. <tosikin> tämä on? Multitasking, vaikka se nyt alkaa olemaan vähän mennyttä niin. trendiä tässä vaiheessa. Pitäisi keskittyä... Niin, pitäisi keskittyä yhteen asiaan, mutta me nyt kuitenkin mennään tämmöisellä tehokkaalla otteella ja otetaan kaksi aihetta ainakin samaan aikaan. Kyllä. Ja päivä on kaunis ja tuulee melkein jäämereltä ja Matkaa on vielä taitettavana ja sitten sinne Joo. lähtetään. 7,58 kilometriä nyt kun ollaan tällä tutkiva journalismin lähetyksessä, niin tosiaan faktat on nyt sitten tarkastettu viimeisenä myöten. Nyt me ollaan täällä Ittoista järven rannalla vastapäätö tuota normaalia uimarantaa, missä ihmiset yleensä käy. Siellä... Normaalit ihmiset käy. Joo, <laughs> eli ei yöradion toimittajat. yöradion toimittajat tulee vastapuolelle rantaan. <laughs> Mutta siellä toisella puolella, missä normaalit ihmiset käy, niin siellä tuo vesi näytti erittäin kirkkaalta, sellaiselta välimerityyppiseltä. Siihen voi myös olla syynä se, että siellä se hiekka on, siellä on tosiaan hiekkapohja, eli se on vaaleaa. Ja siellä oli vielä niin matalaa, että se saattaa näyttää siinä kohtaa hyvinkin kirkkaalta. Mutta nyt kun me tultiin tänne toiselle puolelle, täällä on tämmönen metsä pientare, joka laskee tähän järveen ja kivipohjaa. Ja täällä tämä vesi kyllä näyttää aika tämmöselt järvimäiseltä, eli aika vihreältä ja ei niin kovin läpi näkyvältä. Ei, se näyttää vähän tämmöiseltä leväiseltä. Ja... Tässähän on tämmönen kova järven käynti käynnissä, eli sedimentit pauhaa tuolla sekasin Kaikenlaista mutaa ja levää ja hiekkaa ja mitä vaan pyörii tuossa ja on vähän syvempää Niin se voi olla tuolla vastarannalla, siellä on ihan tyyntä, että siellähän sitten siksi myös näkee sen pohjan Ja tosiaan Tämähän liittyy nyt siihen, että tästä järvestä on jonkinnäköisellä kemiallisella menetelmällä sidottu fosforia pois tänne pohjaan. Eli nyt pitäisi niinku olla vähän vähemmän tota ravinnekuormitusta ja sen aiheuttavaa rehevöitymistä ja kirkkaita vesiä. No, onneksi meillä on täällä mukana ympäristöasiain erityistuntija erikoistunut ympäristöekologiaan. Matti, Hyvää päivää! Hirvensalo, tervetuloa! Kiitos! Puhun nöreästi, <tosilta> koska se kuuluu asiantuntijan tyyliin. No niin Matti. Voisitko nyt avata vähän kuulijoillemme ja muulle toimitukselle, että mistä tässä puhdistuksessa oikein nyt oli kyse? No, tässähän on oikeastaan pähkinänkuoressa kyse siitä, että ennen ah. täällä oli elämää. Kaikenlaista elämää. Ja Järvi-ekosysteemi on kehittynyt miljoonien vuosien aikana. Sen jälkeen tuohon viereen laitettiin tehdas ja siitä sitten kertyi tietenkin kaiken näköisiä jätteitä. Ja kun niistä jätteistä piti päästä eroon, niin sitten päätettiin ajaa ne jätteet suoraan järveen. Ja tämähän on täysin, ei suinkaan ehkä täysin historiallisiin faktoihin välttämättä perustuvaa tietoa, mutta yleinen oletus, koska näin niihin aikoihin aina toimittiin. Yleensä no. jätteet ajettiin järveen, ennen kuin keksittiin, että siellä voi olla jotain haittavaikutuksia. Ja nythän on se tilanne, että, että tuota, nyt se fosfori, sitten mikä siellä järvessä on ollut, niin se on siellä ruokkinut kaiken näköistä piratielijöitä, joka on myrkyttänyt kaikki ihmisten hengitysilmat ja meri, vähän, ei meri, mutta järvi, uimavedet. Ja ihminen on päättänyt sitten ottaa takaisin tämän tilan ja siellä ympäristö... Melkein voi sanoa verukkeilla lähtenyt korjaamaan tätä hommaa, mutta samalla on kuitenkin sitten oikeasti ihan tämän ekosysteemin hyväksi, että niin kuin kaikki voittaa. Joo, tässä on tosiaan toinen huhu, mitä itse olen ainakin kuullut, että tämä Littoisten järvi on siinä mielessä hyvä kemiallisen hoidon kohde, että tässä ei olisi nimenomaan näitä ulkoisia fosforin ja muiden ravinteiden tuottajia tähän järveen, vaan tämä huhu sitten kertoo, että se olisi jollain tavalla tästä pohjan, josta ei sedimenttikerroksista itsestään jollain tavalla päässyt tähän veteen. Onko tähän nyt jotain näkökulmaa? No, näinhän se nimenomaan on, että se vanha sedimenttikerros siellä pohjassa, niin sinne on ne kaikki jätteet pumpattu aikoinaan ja sieltä sitä purkautuu edelleen, mutta ympäröivää maanviljelys on vähentynyt ja sieltä ei sitten enää, enää tule niin paljon lannoitteita veteen ja on varmasti aikaisemmilla suojelukeinoilla, kun ei ole ollut tällaisia keinoja käytössä, niin on sitten rakennettu suojavyöhykkeitä ja pyritty edes estämään, ettei lisää menisi sinne sitä töhnää, mutta niin. Aa, eli se olisi, eli se olisi niin vanhojen aikaisempien maatalousfosforipäästöjen niin aikaansaamaa tämä Pohjan sedimenttikerros. Kyllä, ja se on maatalouden varmasti, mutta tässähän järven rannalla on myös vanha tehdas, että aika vahvasti epäilykset menevät siihen tehtaan suuntaan, että mitä sieltä on sitten pumpattu tuohon järveen aikoinaan. Ai kauhea, tästä nyt avautui ihan uusia näkökulmia tähän järveen. Kyllä, mutta, mutta nyt, nyt tietenkin nyt voidaan pohtia sitä, että, että että kuka tästä oikeastaan sitten hyötyy. Että tämän saman vanhan tehtaan tiloissahan asuu, nykyään sitten on asuntoja ja muuta, niin niiden arvot varmaan nousevat tässä. Ja pikkuhiljaa järven rantatontit, nämä yleiset alueet varmaan rajataan pois, ja pelkkää yksityistontteja tulee olemaan tämä koko alue. Joo, tästä pitikin kysymään, että, että kun tästä nyt puhutaan, että tämä on kyllä puhdistus, Projekti, eli, eli viitataan tämmöiseen tiety tietyllä tavalla niin kuin oletettuun hyvään ja hyötyyn tässä nyt projektissa. Mutta mut tässähän nyt kuoli ä, ä, vain pari tuhatta kiloa lahnaa ja sitten myös nämä ikään kuin fosforin ravitsemat ja anaerobiset eliöt nyt tässä ainakin kärsii. Eli, eli kuka tässä nyt oikeastaan hyötyy ja kuka ei hyödy, ja voidaanko millä perusteella sanoa, että tämä olisi hyvä asia? Eli onko nyt biodiversiteetti, onko se nyt jollain tavalla kasvamassa vai vähenemässä? Ja onko tämän eliöstön määrä sitten vielä jollain tavalla kasvamassa vai vähenemässä? Ja mikä tässä nyt on oikein? Miten päin tässä oikein mennään? No, siinähän mennään vähän sillä lailla, että onhan tämä tietynlainen aivan totaalinen kriisi, tämä puhdistusoperaatio sille eliöstölle, joka nyt on sopeutunut vuosien ajan. Eli jos on yrittänyt sopeutua tähän aikaisempaan kriisiin ja nyt lopulta kun se on siihen ollut jookseenkin sopeutunut, niin sitten tulee tällainen totaalinen puhdistus ja kaikki vaan vedetään viemäriin. Mutta toisaalta, toisaalta myös eliympäristönä, tämä on ollut sitten vain harvojen lajien kenties dominoiva haiseva lätäkkö Joten. Tässä on myös mahdollisuus tietyllä tavalla uusille pioneerille tuoda takaisin. Ja kenties tähän voi vielä rakentua jonkinnäköinen toimiva eliyhteisö ihmisen avustuksella. Että tänne varmaan tullaan sitten tekemään kaiken näköisiä laji ja toivotaan, että se sitten siitä rakentuu, mutta kukaan ei voi tietää. Että voihan olla, että tässä vaan pelataan uutta katastrofia. Vaikea sanoa. Joo, Eli, ähm, <laughs> Koska itselle on nimenomaan tässä vaikuttaa, että tässä on hyvin pitkälti ihmisten intressi taustalla. että Puhdistus eli hyvä on itse asiassa vaan se, että se meitä miellyttää. Ää, mutta näkisit siis, että, että tässä on niinku kyllä mahdollisuudet sille, että jopa biodiversiteetti kasvaisi nyt tällä järvellä. Kyllähän se näin on, että yleinen hyvä sanonta on, että annos tekee myrkyn. Että kun siellä on ollut ihan todella iso annos sitä fosforia, niin se on ollut aika huono homma. Ja on fosfori on erittäin vahvasti rajoittava ravinne eli toisin sanoen, kun sitä on paljon, niin luonto siitä vähän niin kuin alkaa pärisemään, joten se on hyvä, että sitä ei vedetä, sitä overdosia. Niin tota, kyllä sitten, kun siinä on vähän sellainen tasaisempi systeemi, niin kyllä se antaa mahdollisuuksia, että just tämä kuitenkin kaiken elämän perusta aurinko pääsee sinne lämmittämään ja valaisemaan kaikennäköisille eliöille. ja tuota noin, niin sitten ravinteita on siihen nähden sopiva määrä, että, mutta toisaalta en tiedä näistä käytetyistä kemikaaleista että mitä sivuvaikutuksia sillä sitten tulee olemaan ja miten tuota järvihän on saanut olla suht rauhassa kun ihmiset eivät ole tulleet tänne pelehtimään että mä en oikein tiedä, että mitä nyt tapahtuu jos tulee tämmönen yleinen turistikohde missä on vaan jotain ja täynnä koko tämä järvi, mitä tämä voi seurata, en tiedä niin Niin. Yöradio toimituksella on tosiaan snorkkelit ja räpylät mukana. Niin. Mutta vesi on nyt valitettavasti sen verran vihreä ja että tuskin me sinne mennään, että pitäisikö tähän nyt lisää kemikaaleja sitten laittaa. Niin, tälle puolellekin järveä voisi kyllä laittaa kemikaaleja vähän lisää. Se olisi kaiken semmoisen, mikä olisi oikeastaan muuta kuin vettä, niin pois tuolta. on ison lasten altaan. Pohjakin on ihan liian syvä. Joo, kyllä tämä pitää kuivattaa. Toinen vaihtoehto olisi, että laitetaan semmoinen muovipohja tuohon, että sieltä ne alla olevat sitten kuolee kokonaan. Ja päälle kestää kuitenkin, että tuosta tuota kariketta tuolta puista putoaa, niin kyllä siinä muutama vuosikymmenen menee ennen kuin siihen tulee uusi semmoinen äktyttävä Muuta pohja, joka tosin ehkä aika hyvä on elämälle, mutta siis muulle elämälle kuin ihmiselle. Niin. Kyllä tästä ihan hienon maa-uimalan saa, kun vähän rajaa ja tarvitaan myös uusia parkkialueita tuohon noin ja eikin joku kauppakeskus olisi hyvä tossa olla myös ja metro ja Oisko <totunneli> se tämä järviparkki? <totunneli> järviparkki! <totunneli> Kyllä! Muistuttaako tää sua jostain? <totunneli> Tuohon järven alle vedetään semmonen kolmikerroksinen parkki. Että... Veneille! Niin, veneille, <laughs> että ei tarvii sitten pitkää matkaa kävellä tuolta kaukaa, että se ehostaisi tämän alueen elinkeinoelämää ja ihmiset pääsis suoraan tähän, tähän niin veteen siitä autosta. Kyllä, ja sitten tässähän on myös se juttu, että aikaisemmin juuri on saatu opetettua ihmisille, että sinilevää on vaarallista, että ei saa mennä uimaan. Ja nyt sitten opetetaan, että saa mennä uimaan ja unohtuu se, että vesihän on myös vaarallista. Sinne voi hukkua ja lapset menevät sinne, että tässä kyllä jonkinnäköinen turvaverkko olisi olla hyvä edessä. Mieluusti sellainen metallinen. Kyllä, kolme metriset aidat ympärille ja... Sitä fosforiahan voi louhia tuolta pohjasta, että pieni kaivoskin toimintakin olisi mahdollista. Joo, mä luulen, että Sipilä voisi innostua tästä Suomeen uutena kärkihankkeena. Kyllä. <lian> <lian> Joo, tota... Mulla on tässä muita projekteja, ja minun täytyy nyt lähteä tästä radioista pois. Mutta toivottavasti nämä näkökulmat yks, auttavat. Yks, yksi kysymys olisi vielä, Matti Hietaranta vai hirvesalo? <lian> että... <Hirvi -Salo>. <lian> <lien> <lian> että tässä, täällä on toimistossa tosiaan mukana myös tämmönen kestävän maankäytön ympäristösuunnittelija Ilkka Järvinen Terve! Ja Ilka, Tervi, Ilkka. Ilkalla olisi tähän vielä yksi kysymys Joo, eli mä just tossa just tietoa täydentävällä kurssilla ja siellä mainittiin, että, että tämmöistä anaerobiset Eliöt olis jollain tavalla huonoja ja myrkyllisiä ja, ja tota, sitten aerobiset eli happea käyttävät ja hapen läsnä ollessa elävät eliöt taas hyviä. Ja nythän tässä siis on tässä järvessä käynyt niin, että tämän rehevöitymisen vuoksi aurinko ei ole päässyt tonne kaikkiin pohjakerroksiin ja se tasapaino on sitten ollut semmonen, että happi on sieltä päässyt vähenemään ellei jopa loppumaan. Niin ja sitten tästä on puhuttu tästä sinilevän määrästä. Eli onko nyt niin, että tosiaan että nämä anaerobiset eliöt jollain tavalla ovat elämää vastaan, vaikka kyllähän nekin ovat elämää. Että tämä asia tässä vähän ihmetyttää. Olisiko sinulla, Matti Hirvensalo, jotain näkemyksiä tähän asiaan? On tietenkin näkemyksiä. Tuota, semmoinen näkemys, että nämä anaerobiset eliöt on ollut täällä ennen näitä aerobisia, eli meitä ja kaikkia muita, että ennen kuin edes oli mitään ilmakehää, niin siellähän ne oli siellä merien pohjassa varsinaisia tämmöisiä veden esiisiä. Mutta ne on nyt vähän kehityksen jarruna tässä, että ne on, sen jälkeen on tullut aerobisemmat elämänmuodot, jotka on, käyttää energiaa kyllä 40 kertaa tehokkaammin, että tavallaan miksi miks, taan tuossa sinne. Kivikauttakin edeltäviin niin muinaiskausiin. Että kyllä, tässä vaiheessa mä sanoisin, että kysehän on pahuudesta. Että kyllä ne pitää mun mielestäni vetää sinne kyllä ihan minne kuuluvat. Eli meren pohjaa jonnekin, Viemariin huuttoa, sellaiset on Niin joo, eli aivan. Tässä on nyt vähän sama kuin tässä Suomessa. Suomeakin tässä kovasti äh, ikään kuin. Ikään kuin Ehdotellaan tai vaaditaan tai suositellaan, että, että nyt tarvitaan näitä rohkeita uusia liikkeitä. Eli sama asia tässä anaerobisten ja aerobisten eliöiden suhteen, että nyt tarvitaan näitä rohkeita liikkeitä. Jätetään nämä vanhat anaerobiset uh, sivat ja muut semmoiset menneisyyteen. Ja nyt siirrytään tämmöisiin uudenlaisiin liiketoimiin rohkeilla vedoilla ja kaadetaan kemikaalia. Kyllä, mitä sanoisin, että se on sellainen teollisuuden uuden nousun aika, että mä sanoisin, että tätä voisi sanoa semmoseks aerobisuusloikaksi oikeastaan, että se on semmoinen loikka, joka otetaan kohti rantaa sen ynnyrin kanssa Kuotaan sinne veteen Uusien horisonttien rantaa, luulisin Kyllä Ja sitten ei lopulta ole mitään muuta kuin tyhjää jäljellä ja sitten ihminen on tyytyväinen, koska siellä on kiva sitten kölliä ja Levitoita siellä tyhjyydessä ja etsiä sitä rauhaa siellä kuin niin ei enää mikään pörriä enenkään surise. Minnut ei häiritse ja syö su Kaikki on vedetty siitä yhdestä, yhdestä Grinderistä läpi niin sitten saadaan kyllä. Se on vähän niinku semmoista, vähän niin kuin teki sitä mätitahnaa tästä kaikesta. Niin. Kyllä siinä se auttaa, että tämmöiset anaerobiset ne vaan jarruttaa tätä väistämätöntä. Että sitähän varten me ympäristöihmisetkin oikeastaan, me vaan tutkitaan tätä, että miten me päästään kohti tätä, ymmärretään tämä meidän ikivihollinen luonto, että miten se saadaan kuvottua kyljelleen ja otettua sitten käyttöön meille. Ja muutettua Suomen uusiksi kärkihankkeiksi. Kyllä. Kärkihanke on tärkeää aina. Jos ei ole kärkihanketta, niin kaikki tylsyy. Joo, elikkä näihin. Mätitahnomaisiin tunnelmiin voidaan jättää lähetys ja, ja toivotaan tosiaan mätitahnomaisia tulevaisuuksia ja, ja tota, kärjekkäitä uusia suuntauksia ja lopuksi voidaan vielä hieman kuunnella tätä pian toivottavasti menneisyyteen <laughs> jäävän luonnon ääniä. Radio toivottaa kuulijoilleen hyvää loppupäivää ja loppuviikkoa ja ensi kertaan. Etsi kertaan.